Második fejezet. Ovális iroda, Fehérház, Washington, D.C. Szeptember negyedik-e hétfő, 11 óra 41 perc. John Rickman a CIA igazgatója, zakója zsebéből extra erős mentolos cukorkát vett elő. Kibontotta a papírból és bekapta a cukrot. Az extra erős mentolíz az első pillanatban valóságos sokkot okozott a nyelve ízlelő bimbóinak, de azután hirtelen nagyon kellemes lett. Olyan érzés volt, mint egy megtisztulás. A gyártó a cukorkát folyékony hidrogénnek keresztelte el, ami igen találó elnevezés volt. Rickman a cukorkapapírt gondosan összehajtogatta és zakója zsebébe tette. Helyet foglalt az egyik antik karszékben, keresztbe tette a lábát és megnézte az óráját. Még néhány perc. Örvin Mekintos, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója elfordult, hogy a többiek ne lássák, és nagyot ásított. Hétkor kelt, ami nem számított korai időpontnak, viszont háromnegyed hatkor került ágyba. Mostanra már felettéb álmos volt, pedig megívott öt erős kávét, és épp a hatodiknak szándékozott neki látni. Elvett egy csészét a zsúrkocsiról, majd belepottyantott két kockacukrot, aztán még egyet. Így persze túl édes lesz, ezt jól tudta, de több cukor, több energia alapon hajlandó volt feláldozni a kávé ízét egy kis éberségért. Az elnök Edwin Lucky kedvenc öblös karszékében üldögélt és mosolyogva kevergette a kávét. Élvezettel hallgatta Adam Grant, a védelmi miniszter beszámolóját a hétvégi kerti partiról az alelnök birtokán, ami egyébként ő maga is jelen volt. Hihetetlen egy dög ez a taffi! Jelentette ki Grant. Az elnökkel szemben foglalt helyet egy mód századi karszékben, kezében kávéscsészét tartott. Egy kis tömpsli kokkás de olyan az a kutya, mint az elefánt a porcelánboltban. Mindennek neki megy. Ez. Hát ez hihetetlen. Kitették azokat a kovácsolt vagy állványokat a kerti út két oldalára, öt méterenként, egyet-egyet és sötétedés után meggyújtották az olajat a tetejükön elhelyezett edényben. Le a kalappa, nagyon jól nézett ki. Főleg az elkéről, ahonnét olyan volt ez az egész, mint egy kacskaringós kifutópálya. A védelmi miniszter, aki a hadseregben a hírszerzésnél szolgált, fel sem figyelt arra a képtelenségre, amit mondott, de John Rickman, a CIA igazgatója, aki gyakorlott pilóta volt, felnevetett. A védelmi miniszter oda kapta a fejét, hirtelen nem tudta minis nevet. Aztán az elnök is kuncogni kezdett. Most mi van? Mi ennyire vicces? Nézett Grant hol az elnökre, hol megrik merre. A kacskaringós kifutópályán nevettünk, Edem, tájékoztatta az elnök. El tudott képzelni, mekkora gyakorlati értéke lehet egy ilyen kifutópályának? Végre a védelmi miniszter is kapcsolt, és hahotázni kezdett. Hát a pilóta tekeri a botkormányt, mint egy őrült, hogy követni tudja a pályasz szeszélyes görbületeit, és soha nem tud harminc fölé gyorsulni, nevetett Rickman a combját csapkodva. És bevezetnék ez újítást minden reptéren, licitált rá az elnök, amitől csak még jobban nevettek. Egy kurva a Jumbo Jetnek egy szlalompályán kellene akrobatikáznia. A védelmi miniszter büszke volt magára, amiért így megnevettetett mindenkit. Világ életében nagyon szellemes embernek tartotta magát. Amikor alább a jó kedv, folytatta a beszámolót a partiról. A világító álványok az út két oldalán voltak felállítva. Az út jó két méter széles. Na most a fi egy ekkora kis dög, mutatta, hogy a kutya nagyjából akkora, mint egy közepes méretű megtömött sportáska, de amikor elment két állvány között, az egyik felborult. Isten tudja hogyan, de felborult az állvány. Kijömlött az olaja fűre, és meggyulladt a fű egy olyan másfél-két négyzetméteres területen. Persze egy szemfüles pincér azonnal eloltotta, a pesgős vödör alján álló olvat jéggel. – És a mi szemfüles pincérünk miatt kevesebb lett a világ Tafik kutya legendájával – mondta az elnök –, mert ahhoz minimum a háznak le kellett volna égnie. Érdekes hatással lett volna az alelnök elnökválasztási ide. Laké kárőrvendően elmosolyodott. Ha a választok, biztosan azt kérdeznék. Ha még egy kutyát sem tud megrendszabályozni, akkor mi lesz a bűnözőkkel meg az arabokkal? Thomas Ivory, az ötödik férfi, aki a szobában tartózkodott, még új fiú volt a csapatban. Ő volt a Fehérház külügyi elemző osztályának Dél-Amerika szakértője. A politika, a gazdaság és a hadügy terén páratlan ismeretekkel bírt a dél-amerikai országok tekintetében. Az ő elemzései bizonyították be, hogy Juan Ortega Moniz likvidálása nem vezetne polgárháborúhoz Kolumbiában, sem pedig terrorhullámhoz az Egyesült Államokban. Moniz milliárdos volt, kapcsolatai révén képes volt haditechnikai csúcstechnológiát beszerezni, és bálványozta Saddam Husseint. Kettő meg kettő az négy. Az elemzőknek nem okozott gondot, hogy megállapítsák, hasznos lenne, ha Moniz eltűnne a képből. De hogy a likvidálása járna-e bármiféle negatív következménnyel, az már más lapra tartozott. Nem lenne-e jobb inkább elkapni és börtönbe zárni? Összességében nem lenne-e károsabb likvidálni, mint életben hagyni és megpróbálni elfogni a szállítmányait, melyeket Iraknak küld. Jó fél évig tartott az elemző munka, mire kétség nélkül el tudták dönteni, hogy Moniz halála összességében véve hasznot hozna a CIA és az Egyesült Államok számára. Ivory nem volt az a kimondott társasági ember. A partikat ki nem állhatta, már pedig Washington DC-ben mindenkinek partikra kellett járnia, aki előre akart jutni. És Ivory akart. Ugyan nem görcsösen, de szándékában át fényes karriert befutni. Kilenc hónapja helyezték át egy titkos perui támaszpontról Washingtonba. Azóta még csak 16 partin volt, ami Pityaner teljesítménynek számított. Bármivel nem készült politikusi pályára, mint bocsánatos bűnt, a legtöbben elnézték neki. Ivory idegesen fészkelődött karszékében. Még nem szokott hozzá, hogy nagy legyen egy szobában. Kivált kép, ha ez a szoba az ovális iroda, az amerikai Egyesült Államok elnökének dolgozó szobája. A kolumbiai lehallgatóállomás jelezte ugyan, hogy Juan Ortega moniszt meggyilkolták, de részleteket nem tudtak közölni, mert a hírek meglehetősen szűkszavóak voltak. Azután pedig valaki hírzárlatot rendelt el, és attól kezdve nem volt más, mint néhány használhatatlan telefonüzenet. Ivory megnézte az óráját. Az elnök észrevette a mozdulatot. – Még időben vagyunk, Tom – nyugtatta. – Mi jöttünk túl korán, – Köszönöm, elnök úr! – mondta Ájvori alázatosan. – Mr. – Mr. – Mindig nagyon pontos? – Nem Mr., hanem Miss – helyesbítette az elnök. – Miss szonyadrék. Drake? – És igen, mindig nagyon pontos. – Sonja Drake? – kérdezte csodálkozva Ájvori. – A legutolsó, amire gondolt volna, hogy az HAC vezetője nő. – Egy… egy nő az bizony, bólogatott az elnök és élvezte Ájvori döbbenetét. De még milyen? tette hozzá a védelmi miniszter ábrándozva. Megkintos a nemzetvédelmi tanácsadó, ki nem állhatta szonnyát. Hogy a gyűlölt személy szóba került, felélénkült. Ne is álmodozzon róla, mondta legyintve. Nem szereti a férfiakat. Lesz... lesz bikus? tátott el a száját Ivory. Ahogy mondja... Szonyad Rék a leszboszi szápa. Édes kis becenév, nem gondolja? Leszboszi, mert leszbikus, és szápa, mert egy valóságos ragadozó. Egy törtető, karrierista bestia, aki felfal mindenkit, aki az útjába merészel állni. 33 évesen nevezték ki a CIA legtitkosabb részlegének élére. Ön szerint milyen étvágya lehet a kishalak elfogyasztásában, ha ezt a páratlan bravót végre tudta hajtani. – Hadd említsem meg, Szonya védelmében – szólalt meg John Rickman, a CIA igazgatója – hogy kitűnő szakember. Ha nem az lenne, nem lehetne az, aki. Sejtheti, milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie annak, aki az HAC vezetői pozícióját kívánja betölteni, és én biztosíthatom önt, Mr. Ivory, hogy Szonya bír a szükséges adottságokkal és ismeretekkel. Szonya vérprofi. Lehet rá építeni. Ha valamit megígér, mérget vehet rá, hogy teljesíti. Azon ritka emberek közé tartozik, akikkel nincs gond. És leszbikus, tette hozzá Mekintos utálkozva. Annyi baj legyen, vonta meg a vállát Mr. Rickman. Azért az mégsem bűncselekmény. Mekintos valami csípős megjegyzést akar tenni, de felbugott a kommunikátor az íróasztalon. Elnök úr, hangzott a titkárnő. Mr. Patterson hangja a hangszóróból. Miss Drake megérkezett! Kísérje be, mondta az elnök. Értettem, elnök úr! Hat másodperccel később kopogtak az ajtó. Jöjjenek csak, szólt ki az elnök. Kinyílt az ajtó. Mrs. Patterson lépett be. Elnök úr, uraim, Miss Sonja Drake, mondta és félreáll. Szonja besétált a szobába, elegáns kosztümöt viselt, nagyon rövid szoknyával, ájvölőt letaglózta a szépsége. A szája is tátva maradt, képtelen volt levenni róla a szemét. Szonja egyenes szálú, váligérő, szők barna haj keretezte arca, a természet valóságos műremeke volt. Arcvonásainak finomsága, érzéki ajkai, elbűvölő azúrkék szeme, hipnotikus tekintete, hibátlan sejmesbőre, bőre, Vékony, hajlékony, gyönyörű teste, olyan fokon volt esztétikus, hogy az a legtöbb ember számára már zavaró, kellemetlen, valósággal sokkoló volt. Szonya vérlázítóan érzéki gesztusai és járása csak tovább fokozták amúgy is igen hatásos megjelenését. Mindezeken túl még számtalan egyéb kvalitással is rendelkezett, mint ahogyan azt Mr. Rickman megjegyezte. Pályáját az alexandriai CIA kórházban kezdte, mint szívsebész. IQ-tesztje igen magas pontszámot, 197-et mutatott. Öt éve ő volt az AJC minden hatóúra. Egyedül hozott minden döntést és egyedül viselt minden felelősséget. Mindenki félt tőle, kivéve az elnököt és a CIA igazgatóját. Ők ketten ugyanis abban a tévhídben éltek, hogy képesek irányítani. Mivel hölgy lépett a helyiségbe, a férfiak felálltak. Az elnök kezet nyújtott. Szonja, örülök, hogy látlak. Én is örülök, Eddi. Szonja kezet fogott az elnökkel. Az elnököt csupán néhány ember szólíthatta Eddinek, legközvetlenebb barátai és családtagjai. Nagy kegynek számított Edwin légtől, ha így szólt valakihez. Szólíts csak Eddinek. Szonja, viccente Trigman. John, viccente vissza Szonja. Jó napot, vetette oda mekintos megvetően. Szonja köszönetképpen csak oda bólintott. Hogy vagy, Szonja? – kérdezte a védelmi miniszter. – Kitűnően, Edem. Köszönöm az érdeklődésedet. – Szonja! – Rickman egy pillanatra megérintette Szonja vállát, hogy Ivory felé terelje, aki még mindig meredten bámulta. Hadd mutassam be a Fehérház külügyi elemző osztályának dél-amerikai szakértőjét, Mr. Thomas Ivoryt. Mr. Ivory, a hölgy Szonya Drake, az AJC igazgatója. Üdvözlöm, örülök, hogy megismerhettem. Szonya a kezét nyújtotta. Az elemzéseihez már volt szerencsém. Profi munka. Ivory, mint egy alvajáró, megfogta Szonya kezét. A háttérben az elnök és a védelmi miniszter összemosolyogtak Ivory Szonya szépségére mutatott reakcióján. Valamikor ők is ezen. Nem hiába, szónyja ritka vonzó nő volt, bárki szívesen elvitte volna egy-két körre. De senki sem vitte el. – Jó napot, hölgyem! – ki Ájvöri. – Ön is nagyon profi munkát végzett. Szónyja mosolyra húzta a száját, a szeme összeszűkült, és ahogy szétváltak az ajkai, mielőtt megszólalt, attól a hideg futkározott Ájvöri hátán. Úgy érezte, már attól orgazmusa lenne, ha ez a nő befeküdne mellé az ágyban. – Köszönöm, Mr. Ivory. Az elnök összeütötte a tenyerét, hogy magára vonja a figyelmet. – Szunja, kész kávét? Kávét? Teját? Üdítőt? Vagy egy pohárka konyakot? – Semmit se kérek, köszönöm. – Rendben. Az elnök a titkárnőhöz fordult, aki csendben bárakozott az ajtóban. – Köszönjük, Mrs. Peterson. Elmehet. – Az asztalomnál leszek, elnök úr, ha bármire szüksége van mondta a titkárnő, majd kiment a szobából és becsukta maga után az ajtót. Mindannyian helyet foglaltak. – Mi a helyzet, Mr. Ivory-vel? kérdezte Szonja. – Felvettem az NSC-be, mint állandó Dél-Amerika szakértőt – tájékoztatta az elnök. – Hallhatja a részleteket! – Szonja bólintott. Az eddig bal kezében tartott bordó bőrmappát a combjára fektette és szétnyitotta. Miközben beszélt, egyetlen egyszer sem nézett bele, csak mint kelléket használta. Az NSA kolumbiai lehallgatóállomása szombaton, szeptember másodikán 22 óra 26 perckor egy kódolt üzenetet fogott el. Vasárnap hajnalban 0 óra 23-ra az üzenetet dekódolták. Innen tudtuk meg, hogy Moniz elhagyja a birtokát és beszédet fog tartani a 27-es rendőrőrsön Bogotában. Azért ott, mert az egész ős korrupt. Mindenkit ő fizett, így ott biztonságban érezte magát. Az útvonalról nem tudtunk semmit, de volt anyagunk az őrsről, alaprajz, minden, ami kell. Volt egy szimulációnk, amelyben egy terroristát kellett likvidálnunk egy kormányépület átriumában. A szimulációt nagyon alaposan kidolgoztuk és begyakoroltuk. Nem volt másra szükség, mint hogy egy kicsit változtassunk a terven. Hozzáigazítsuk a rendőröshöz és az ottani körülményekhez. – Kevesebb, mint 24 óra alatt végrehajtani egy akciót! – csóválta a fejét Mekintos. – Rengeteg probléma merülhet föl! – Ezzel tisztában voltunk mi magunk is! – bólintott szonja. – Tudta, hogy Mekintos utája, de egyszerűen nem volt hajlandó tudomást venni az ellenszemvéről. – Ám egyszeri alkalom volt. Tudtuk, hogy Moniz be akarja fogni az újságírók száját egy időre ezzel a nyilvános szerepléssel, – és ez az egy időre akár hosszú hónapokat is jelenthet, ami alatt Moniz megszerezheti és átadhatja a fegyvereket Saddam Husseinnek. Tehát lépnünk kellett. Már múlt év decemberében megkaptuk Monizt, mint potenciális célpontot, és elkezdtünk merényleteket kidolgozni ellene. Tehát egyrésztről volt egy nagyon jól kidolgozott és begyakorolt akciótervünk, egy jól őrzött épület belső udvarán végrehajtott merényletről, meg egy másik, ugyancsak jól kidolgozott és begyakorolt akciótervünk egy adott célszemély likvidálásáról. Összeraktuk a kettőt, és reális esélyt láttunk a sikerre. Két kiváló specialistát küldtem Bogotába. – Sokat kellett rögtön öznötök? kérdezte a védelmi miniszter. – Itt, ott. De csak apróságokban. Egy akcióban mindig vannak bizonytalanságok, amelyeket a legmagasabb szintű felkészüléssel lehet uralni. Az épületbe való bejutás, a konkrét merénylet és az épület elhagyása az eredeti terv szerint zajlott. Rögtönzésre csak kisebb dolgokban került sor, mint amilyen például az irodában tartózkodó hadnagy kiiktatása volt. Ez egy kisebb dolog volt, szólalt meg Ivory csodálkozva. Nem volt nehéz feladat. A hadnagyot nem vette körül védelmi gyűrű, és nem volt szakirányú speciális képzése. És... és hogyan... Egy, egy zsúfolt rendőőrsön voltak, ő nem vihettek be fegyvert. Ho, hogyan tudták? szonya felemelte a fejét, és a jobb mutató ujját a nyakára helyezte, azon a ponton, ahol a két kulcsont összetalálkozik. Az emberem kért egy kerámia hegyű és ezen a ponton belenyomta a testbe. Ivory nagyot nyelt. Kavarogni kezdett a gyomra. Nyomok? kérdezte az elnök. A szokásos semmi felelte szonja. A közvetlen végrehajtó embere miután likvidálta a célpontot, magához vette a hadnagy bicskáját, és a tól felett ejtett egy mély bemetszést a nyakon, átvágva a légcsövet és a légcső környéki ereket és izmokat. Az irodában volt egy mosdó, és rajta egy szivacs. A szivacsot kettét épte, a kisebbik részét arra használta, hogy felítassa vele a hadnagy vérét, majd csinált egy ásebet a saját nyakára, és a kezével a sebhez szorította, a vérrel átitatott szivacsot. Ezt hozzáillő arcmimikával, gesztusokkal és viselkedéssel meglehetősen hatásos látványt nyújt. Teljesen valóságos. A merinlet után a rendőrök átkutatták az épületet, és ráakadtak az irodában az átvágott torkú, halott hadnagyra, és egy átvágott torkú, haldokló sértetre, aki épp valamilyen bejelentést tett, és annyi volt a bűne, hogy rossz időben volt a rossz helyen. Folytatták a kutatást. Az emberem ekkor kiment az irodából, ki a folyosóra, és elindult a lépcsőház felé. Kint rengeteg fegyveres rendőr áldogált, és nagyon sajnálták szegényt. Senkiben fel sem merült, hogy ő volt a végrehajtó. A lépcső előtt még egy kis vizelést is produkált, ami a közelgő halál előjele egy elmeccett toroknál. Aztán legurult a lépcsőn. Mindenki azt hitte, meghalt, és levitték az orvosiba, ahol magára hagyták. Az ős mellett van egy postahivatal, a kettőt folyosó köti össze. Ez egy titkos folyosó, arra használják, hogy prominens személyiségeket csempészenek ki rajta keresztül, ha a helyzet úgy kívánja. – Bevizelt! – kapta föl a fejét Mekintos. – Belül szinte boldog volt, hogy hibán kapta szonnyát. – A vizeletből DNS mintát vehetnek. – Bogotában? A védelmi miniszter megcsóválta a fejét. – Nem túl valószínű. – De a lehetőség ott van! – erősködött Mekintös. – Örvinnek igaza van! – értett egyet szonja, ami igencsak meglepte mekintost. Az emberem a kettét épett szivacs nagyobbik darabját a mosdóból vett vízzel át, a szivacsot a bugyjába dugta, és amikor megállt a lépcső összeszorította a combját, így némi víz folyt ki a szivacsból. Az elnök, a védelmi miniszter és a CIA igazgatója elismerően nevettek a frappáns megoldáson. – A, a, a bugyjába? – kérdezte döbbenten Mekintos és Ivory egyszerre. – Igen, a végrehajtó nő volt, egy feltűnően szép amerikai nő – magyarázta szonja. Ez volt a legbiztosabb módja a feltűnésmentes bejutásnak. Mellesleg pedig, amikor Langley lenyomozta Moniz kapcsolódási pontjait, vagyis mindenkit, akihez Moniznak valamilyen köze volt, a huszonhetes rendőrös is bekerült a képbe. A legjobb hely, ahonnan lőni lehetett, a kábítószer elhárítás helyettes vezetőjének irodája volt, róla pedig tudtuk, hogy bukik a táncos nőalkatú amerikai nőkre, különösen a szőkékre. nem mosolygott, büszke volt magukra. Hibátlan akció. Szonya elődjét az AJC élén Abraham Trodarksonnak hívták. Akkoriban az AJC-t a megfontoltság és a lassúság jellemezte ám az igazgatócsere az AJC stílusát is megváltoztatta. A szonyad Rék neve fémjelmezte az AJC-t, a gyorsaság, a precizitás, az elképesztő leleményesség és a nyomtalanság jellemezték. A részleg új életre kelt, a hibák lassan eltünedeztek azokkal együtt, akik rendre elkövették azokat. – Valami, amiről tudnunk kéne? – kérdezte az elnök. – A jelentéseink kimerítőek – minden információt tartalmaznak. Problémák nem merültek fel az akció során. Minden emberem kézhártyát használt, új lenyomat sem maradt utánok, mondta szonja. Kézhártya? szólalt meg Ivory, még mindig a gyomrával küszködve. Nem volt egy kém típus, fogalma sem volt a kézhártyáról. Kézvédőkrém, válaszolta szonja. Olyan tevékenységek végzésére fejlesztették ki, amiknél fontos az újak érzékenysége, ugyanakkor a bőr maró vagy mérgező anyagokkal kerülhet kapcsolatba. A kesztyű az érzékenység miatt nem jöhet szóba, ezért kidolgoztak egy krémet, ami vékonyságú bevonatot képez a bőrön. Nincs új lenyomat. Értem, mondta Ivory elképedve. Erre élete végig sem jött volna rá. Nos, rendben van, hölgyem és uraim, fellélegezhetünk, foglalta össze az elnök. Megmentettük a világot egy eszelőstől. Szonya, gratulálok neked és a csapatodnak. Az akció végrehajtása első osztályú volt. A terv nem különben. Szonya elmosolyodott. Köszönöm, Eddi, az embereim nevében is. Megérdemlitek a dicséretet. Egyelőre nincs új célpont, tehát maradnak a régiek. Gyakoroljatok, és egy nap majd megint szükségünk lesz rátok. Watson Egyetem, Philadelphia. Szeptember 4-e hétfő, 13 óra 49 perc. Véget ért az első tanítási nap. Krisztin és Karim még tegnap este megbeszélték, hogy az utolsó előadás után a lépcső tetején találkoznak. Más-más osztályban ugyan, de mindketten az első emeleten tanultak. Nem akartak sokáig időzni, a lehető leggyorsabban kívül akartak lenni az iskolán, hogy nyugodtan megbeszélhessék a napot. Ám kijutni az épületből nem volt egyszerű feladat. – Hé, hogy is hívnak téged? – kérdezte Krisztin egyik osztálytársa, egy magas, hosszú hajú fiú a nyomába holva. Krisztin, én fernó vagyok, üdv! Van egy Harlem Ittakin, prima bringa, azzal aztán lehet döngetni – Köz de dolgom van – mondta Krisztin, és közben egyre sietősebb léptekkel idekezett a lépcső felé. – Mi dolgod van? Valami manus? – érdeklődött Fernó. – Most mennem kell. Krisztin nagy nehezen eljutott a fordulóig. Amikor bekanyarodott, Kori már ott állt a lépcső tetején. Szomorúan nézett rá. Krisztin egy egész csapat fiúval a nyomában érkezett, és szemmel láthatóan nagyon zavarta, hogy nem hagyják békén. Kori épp arról álmodozott, hogy ez vele történik. Neki csak álom volt, Krisztinnek valóság. És este, faggatódzott tovább Fernó. Hívlak nyolckor, oké, okay. mi is a számod? Most mennem kell, mondta Kristin, amikor odaért Korihoz. Gyere siessünk! Igen, sok a dolgunk, mondta Kori és Kristinnel elindultak lefelé a lépcsőn. Hé, hey, hé, hey, Krisztin! furakodott előre egy másodikos öltönyviselő fickó, aki Isten tudja, honnan tudta meg Kristin nevét. Van most egy jó film itt a moziban, az Excalibur moziban. Nagyon jó, egy érten megyek nyolcra, oda döngetek a harley meg fogod hallani, olyan a hangja. A film egy akciófilm, de vicces, ami szóval, hé, hey, várj, fél kilenckor kezdődik, ott foglak várni a egy harmadik fiú is bekapcsolódott. A nevem Cardwell, hasogta túl a zsivajt. c o r d betűzte, de nem tudta befejezni. Van itt a közelben egy jó kis csehó, oda döngetünk a hár, a főkapu mellett fél kilenckor, két el van a végén, és... Végre eljutottak a főkapuig. A kapuban jókoratú múltos volt. Krisztin jó esélyt látott arra, hogy lerázza az üldözőit. Megragadta Kori csuklóját, és maga után húzva Ásli az emberek között. Túljutottak a kapun, a szemükbe sütött a nap. – Na végre! – mosolyodott el Kristin. Baromira érigyenlek, Krisztina! – Komolyan! Engem egész nap észre sem vett senki, neked meg már is egy rakás rajongód van! Leszaladtak a lépcsőn, és a parkoló felé vették az irányt. 18 éves korodra már unod, hogy tetszel a fiúknak meg a férfiaknak. Ez valami egészen fantasztikus lehet. Én annyira irigyellek, Krisztin. Én nem is tudom neked kifejteni, hogy mennyire. Nagyon borzasztóan rettenetesen vágyom rá, hogy tetszek az embereknek, de egyszerűen nem megy, mondta Kori elkeseredve. Soha nem vesznek észre. Mindegy, mi csinálok, senki sem figyel fel rám. Nem tudom, hogyan mondjam meg neked, Kori, hogy milyen érzés, ha nem tudsz egy kicsit magad lenni, ha nem tudsz gondolkodni, meg soha nem hagynak békén. Nincs az az Isten, hogy békén hagyjanak. Nem tehetek róla, hogy így nézek ki. Fogalmam sincs, mitől lettem ilyen. Én tudom, milyen, amikor békén hagynak. Neki várt magadnak. Én tudom, milyen a magány. Tudom. Más sem ismerek csak azt. Én meg azt gyűlölöm, és szívesen lennék a helyedben. Kikanyarodtak a fák közül. Innen már látszott a parkoló. Ha tényleg szeretnél kelteni némi feltűnést, én segítek neked benne, mondta Krisztin. De aztán ne panaszkodj! Nem fogok panaszkodni. Kori szinte felkiáltott, aztán megrémült a hangjától, és a szája elé kapta a kezét. Nem fogok panaszkodni, mondta halkabban. Csak mond, mit tegyek, és én megteszem. A parkoló keleti végében egy hatalmas, súlyos monstrumban a Lamborghini cég által nagyon kis szériában gyártott Lamborghini LM002-es terepjáróban Frankie, Sweetie, Marky, Terence és James beszélgettek. Új professzor érkezett az egyetemre, ma tartotta meg első előadását. Az előadás nem nyerte el a Korleona fivérek tetszését. Ez az új prof nem egy gyakorlati ember, jelentette Kisviti. Tanítatni akarja a munkásokat, gúnyos fintort vágott. Túl régóta prof, nagyon sok időt töltött el az egyetemeken, és nem ismeri a kinti világot. A tanulás és a munkás két külön fogalom. Egy munkásnak nincs annyi esze, hogy rájöjjön, hogy valamit nem tud eléggé, és tanulnia kéne. Ássa az árkot, vágja a fát, keveri a betont, Rakodja a kamiont, meg ilyesmi. Nem is igazi emberek, pusztán csak robotok. Szerintem a prof csak teoretikusan boncolgatta a kérdést, vélekedett Terence. Gyakorlatilag nyilvánvalóan nem lehet így megoldani a problémát. Hát nem, bólogatott szvíti. El tudjátok képzelni, amint egy olyan alak, mint Csikkó, beül egy iskolapadba? Szólalt meg Frenki. Mindannyian nevettek. Ez nonsens! Több évtizedes kőkemény munkával alakították át az amerikai társadalmat fogyasztói társadalommal, mondta Terence. Volt egy rakás áru, amit el akartak adni nekünk, és hogy megvásároljuk, átalakították a felfogásunkat. Többet vásárolunk, mint amennyit termelünk. Eredmény, a GDP lezuhanta a béka segge alá. A japánok termelői társadalom, ők csinálják a pénzt, és nem költenek olyan sokat. Rengeteg a lakossági megtakarításuk, amit a bankok megforgatnak, beruházásokat finanszíroznak, stb. Itt nálunk nincs annyi megtakarítás, mert az emberek a pénzük jó részét elköltik. méletlen mennyiségű árut adunk el. Ez igaz, de most megisszuk a levét. Uraim, eljött a rácseszés ideje. A japcsiknak nagyobb a gdp mint nekünk, és az arány az ő javukra egyre csak nő. Nincs esélyünk velük szemben hosszú távon. Húsz év múlva a kis Japán nagyobb gazdasági hatalom lesz, mint mi. Valahogyan vissza kell alakítani a társadalmat termelői társadalommá, különben nagyon rossz idők jönnek. Magasan képzett emberekre van szükségünk, de mi az Isten legyen azokkal a milliókkal, akik nem hiszik el, hogy van még mit tanulniuk. A leghülyébb emberek hiszik magukat a legtökéletesebbnek. Mindenféle lerobbant, Koszos, nigger, a nagy semmire a világ közepének képzeli magát, csak mert az utcán makok, amit ő nagyképűen művészetnek hív. Hogyan ültetsz ilyeneket iskolapadba? Hogyan fogod ilyeneknek megtanítani a kompjúter használatát vagy a tőzsde alapjait? A parkolóban Kristin kocsia körül vagy két tucat fiú áldogált, első és másodévesek. Nem tudták, hogy a Volkswagen az ő kocsia, Porsche és Ford Mustang cabriókat álltak körbe. Krisztin elfintorodott, tudta, mi lesz. Előhalászta a kocsia kulcsait. Azonnal észrevették. Mutogatni, füttyögni kezdtek. Néhányan szaladtak vigyorogva. – Hé, bébi, a minden ide jó bőr vagy! – jelentette ki az egyik széles válú kopasz fickó, aki rengeteg aranyékszert viselt. – Beveszed a szádba, picim! – szólalt meg egy másik, a nadrágján keresztül a nemi szervét markolászva. – A bányarémet küld el, aztán gyere, tedd be a formás kis a verdám hátsó ülésére. Krisztin és Kori úgy tettek, mintha nem hallottak volna semmit. Kori összeszorította a száját, hogy ne bőgje el magát, amiért bányarémnek nevezték. Krisztin megpróbált elmenni közöttük, hogy a kocsiához férjen. A kopasz fickó hátulról átkarolta és lefogta, az arcát a hajába dörzsölte és beszívta az illatát. – Ne! –. Kristin próbálta lesöpörni a karját magáról, de nem tudta. – Ne csináld! Engedj el! Kori félelmet érzett. Kezdte sejteni, hogy talán Kristin életem még sem fenékig fel. Próbált megszólalni, hogy valami olyasmit mondjon engedd el, de nem mert kinyitni a száját, mert félt, hogy megint gúnyolódni fognak rajta. – Igen! kiáltotta Frankie. – Igen! ordította James. – De úgy ám! – Ez sweeti volt. – Ez tény! jegyezte meg Terence komoly hangon. Márki csak tudóan bólogatott. – Uraim! Mindenki legyen ember, szólt Frenki, mire mindannyian igazgatni kezdték a ruhájukat, és fapofát vágtak. Frenki indított, aztán rátaposott a gázra. A hatalmas jármű fürgén meglódult előre. Frenki a társaságot és felgyorsított. Valaki kiszúrta a közeledő terepjárót. – Hé, hé! Ez meg mi?! mutatott a jeep irányába. Hé, hey, hé, hey, nekünk akar jönni! Frenki csak akkor állt meg, amikor már az egész társaság Egy Egyszerre nyílt ki mind a négy ajtó, kipattantak a kocsiból. A korleón a fivérek, szólalt meg valaki a csapatban. Frenki egyenesen odament a kopaszhoz, és orrba bágta. A fickó azonnal elengedte Krisztint. Ekkor Frenki tökörrukta aztán lefejelte. A fickó elterült a földön. Közben a többiek is láttak és kiosztottak néhány ütést, rugást, megfejelést. Frenki igen nagyra nőtt, hatalmas vállakkal, vastag karral, széles háttal és vékony derékkal rendelkezett. Izomzata még az elegáns, hosszú újú ingben, és a bő vászonnadrágban is félelmetes látványt nyújtott. Sok minden más mellett ő volt az evezős csapat kapitánya. – Na, gyerünk, tűnés innen! – üvöltött Frenki a csapatra. Többen futásnak eredtek hé, hé, csak egy kicsit eljátszottunk a bigével, tápászkodott fel a kopasz. Kit érdekel? rántotta meg a vállát Frenki. Csak, – Csak egy kicsit dumáltunk, vagy már az sem szabad. Frenki megcsóválta a fejét. Nem. Ha a lányok nem akarnak dumálni, akkor nem. A bigék szeretik a csávókat. – Tudod, is te, mit szeretnek a nők, mutatott Franki egy elegáns mozdulattal Krisztinre és kórira. A kopasz elnevette magát. – Ezt a bányarémet inkább hagyjuk! – bökött Korira, és megremegett, mint akit kirázott a hideg, még a szemét is forgatta. – Azt hitte most jó fej, és ezzel bevágódik Frankie éknél. Nem így történt. Frenki lekent neki egy hatalmas pofont. Akkorát csattant az arcán, mint egy taps. A kopasz rettenetesen meglepődött. Aztán kapott a másik oldalra is egy hasonló méretűt. Vörösre váltott az egész arca. Ketten megint elszaladtak, hárman pedig lassan bandukolni kezdtek kifelé a parkolóból. Frenki egy harmadik iszonyú nagy pofont is lekent a fickónak, amitől az el is esett. – itt a Watsonban ez a stílus nem divat kisfiam, megértetted? – Megértetted? – Frenki úriemberhez méltóan higgadtan beszélt. A kopas lassan talpra állt, könyd a szemében. – Kérj bocsánatot a két hölgytől! utasította Franky. A kopasz nagyot nyelt, nem tudta, mi csináljon. Ha nem kér bocsánatot, kap egy újabb pofont. Ha meg bocsánatot kér, az olyan, mintha nem is lenne kemény fickó, pedig még a haját is lenyiratta, hogy keménynek nézzen ki. Túl sokáig vacillált. Franky megint pofon vágta. A kopasz nem akarta, egyáltalán nem akarta, de képtelen volt megállni. Remegni kezdett a szája, és nem tudta abba hagyni. Aztán egy köncsepp is kicsordult a szeméből. Sweetie és James már nem bírták tovább, és hangosan, görsösen felnevettek. Na, mi lesz? kérdezte Frenki keményen a kopaszt nézve. Megbántottad mind a két hölgyet? Bocsánatot kell kérned, de azonnal. O oké, oké, bocsánat, bocsánat, remegett a kopasz, folyamatosan a földet nézve. Franki odafordult Korihoz. Hogy hívnak téged? kérdezte. Korina! Kori! Rendben van, Kori, te megbocsátasz ennek a kugli golyófejű fazonnak? Kori végignézett az imént még oly félelmetes, most arra azonban igencsak megcsappant, megrémült és elcsendesedett társaságon. Neked kell tudnod, hiszen téged sértett meg, ha nem, akkor még kap egy párat. Ne haragudj, bocsáss meg, Kélek bocsáss meg, hadarta a kopasz kétségbe esette, könnyes szemekkel nézve Korit. Kori elnevette magát, a szája elé kapta a kezét. – Na jó, rendben, mondta. – Megbocsátok. Köszönd meg, parancsolt rá Frenki a kopaszra. – Köszönöm, köszönöm. Kori megint nevetett, nem bírta megállni. A kopasz megpróbált elmenni, de Franki tekintete megállította. Még nem végeztek. – És téged hogy hívnak? – fordult Frenki Krisztinhez. – Krisztin vagyok. – Oké, okay, Krisztin, – És te hogy gondolod? Kapjon még párat? A kopasz Krisztinre nézett, aztán lesütötte a szemét, és rimánkodva így szólt. Kérlek, ne haragudj! Helytelenül viselkedtem. Nagyon sajnálom. Soha többé nem fog előfordulni, megígérem. Bocsáss meg, kérlek! Krisztin elmosolyodott, megvonta a vállát. – Rendben, megbocsájtok! – mondta. – Köszönöm, köszönöm szépen! – Oké, ez rendben van. – Mondta Franky. Közelebb lépett a kopaszhoz, aki védekezően felemelte a kezét, és hátrálni kezdett. Megálsz! parancsolt rá Franky, mire kénytelen kerletlen megállt. Minden hölgy ezen az egyetemen a korleone fivérek védelme alatt áll. Fel tudod ezt fogni? Igen, igen, a gyorsan, nehogy kapjon még egy írtózatos pofont. Helyes. Most pedig mindenki tűnjön el innen. A kopasz és két haverja, akik eddig még nem oldottak kereket, elszaladtak. Frenki a kastély felé fordult. Szegény Richard B. Watson, ha ezt látná, biztosan forogna a sírjában, mondta elmélázva. Köszönjük, szólalt meg Krisztin. Nagyon hálás volt. Köszönjük, nagyon kedvesek vagytok, mondta Kori is. Frenki visszafordult. Nem nagy ügy. Tudjátok, ez egy nagyon jó egyetem, sőt, a legjobb a pénzügy területén. Tanuljatok sokat, itt olyan tudást szerezhettek, ami örökre megváltoztatja az életeteket. Franki arra nézett, mert a kopasz és társai menekültek. Csak sajnos vannak ilyen kis rohadékok, akik túl sokat képzelnek magukról. Ki kéne őket csapni? Franki visszafordult és rámosolygott Krisztinre, Krisztin pedig visszamosolygott rá. Na de mindegy! Ilyenek sajnos mindenhol vannak. Nem kell velük törődni. Frankie a fejéhez kapott. Ó, oh, papolok itt a jó modóról, és még be sem mutatkoztam. Bocsássatok meg, Frankie Hartman vagyok. Kristin Thompson. Christine és Frankie kezet fogtak. Victor Jackson, mondta Sweetie, és a kezét nyújtotta Korinak. De mindenki csak Sweetie-nek szólít. Szólítsatok ti is így, oké? Okay? Oké, okay, Sweetie, mosolygott rá Kori. Corina Vilmark. Kori. Örülök, hogy megismerhetnek. Kori elpirult, Szvíti nagyon jó képű volt. James Tilden. Szia! nyújtotta a kezét James Krisztinnek. Szia, Kristinnek hívnak. Kristin nevetett. Majdnem még bukézott is, ahogy egy filmben látta. Végre igazi úri volt módja találkozni. Mark Robson. Marki. Márki cory fogott kezet, aztán ment Kristinhez. Terence Madison. Hello, Cory. Terence egy pillanatra felvillantott a tökéletes fogsorát. Kori szinte elalélt. A jó hangulatú bemutatkozás végeztével frankie beszálltak a Lamborghini jeep kihajolt az ablakon. Ha valaki megint rátok szállna, csak szóljatok, mondta. Oké, szólni fogunk. közi szépen, mondta Kristin. Kori is és ő is integettek, amikor elhajtottak. Beszálltak a bogárba. Aztán összehúzott szemekkel összenéztek. Fú! szakadt ki mindkettőjükből. Úristen, úristen, Kristin, szerelmes vagyok, tegyél velem valamit, hogy vonzó legyek, kérlek, könyörgöm, megteszek bármit, könyörgöm, csinálj valamit velem, szerelmes vagyok, érted? Ilyen eszméletlen pasikat még az életben nem láttam. Krisztin csendben mosolygott. Már nagyon régen nem mosolygott így. Ő is nagyon oda volt. Elfordította az indítókulcsot, a motor üdvözlően felmordult. – Hát ez tényleg nem volt semmi? – ismerte el. Azután oda köszönt a kocsinak. – Szia, Suzi! Kóri kisség kiakadt, amikor ezt Krisztin először csinálta, hogy köszönt a kocsiának, de most nem tudott figyelni. Krisztin hátratulatot kiállt a parkolóhelyről, aztán a parkoló kijárata felé kormányozta a kocsit és gáztadott. A Lamborghini terepjáról már az egyetem birtokán kívül járt. A Peremváros felé vették az irányt. Apám, Frankie, komolyan mondom, lenyűgöző haver jelentette ki James. Frankie csak vigyorgott. Oszkár díjas alakítás volt. Szvíti szipogni kezdett, mint a kisír, annyira meghatódott. Aztán tanuljatok sokat, a senki sem veheti el tőletek. Hüpp, hüpp, azt a táp senki sem nem. Hüpp, mind az öten hangosan felnevettek.